Yeah! Hej man. Hej. Hej. Hej man. Hej man. det man. Hej man. Hej man. Hej man. Hej har gjort, man. Hej man. Hej man. Hej som... Jag gjorde idag, om det blev klart. Ja. Om han inte ändrat något. Nej. Som jag dissade totalt. Ja. Hoppas det låter okej. OK. Ja, men I det är det. Hoppas det. Ja. Annars blir det jobbigt. Jag tyckte att det var bra i alla fall, för eh, det matchar lite oss. För det är massa konstiga grejer ihop, liksom. Ja. Jag fattar dock inte riktigt vad du kände att var jag i det där. Jag fattar den här eller, kinesiska gånggången som typ... Oing, Men det det, det jag fattar var... jag att det kan jag koppla lite till dig, för du gillar den där asiatiska... Ja. I alla fall mat och sånt. <skratt> <skratt> <skratt> Men jag vet äh, Du var nog den på. där co coola... <skratt> <skratt> Nej, jag är... Hej, man <skratt> <skratt> <skratt> Vet du vad jag tänkte på när jag gjorde den? Nej. Uh, Håkan, våran gamla lärare <laughs> För han brukar alltid säga um, Yeah dude, so jävla mighty Typ <laughs> Så lite den attityden Jag ska säga "Hey så alltså, när jag träffar Håkan mm. Hejman mm. ja. Klockan är i alla fall 22.25 mm. Och jag <laughs> Bestämde att vi skulle spela in en podcast för att vi har pratat om det. Ja. Mm. Och så skrev du det på Pontus skrev på Twitter mm. eh, ska vi starta en Pinia podd Pinia podden. Vilket mm. jag kanske tycker att vi borde komma på ett annat namn. Ja. Jag tycker det, det låter lite tuntit kanske. Mm. Om ni inte vet vilka vi är. Pinia. Mm. Det är vi. Nej, men jag tyckte att det var en bra idé för jag fick hela tre favoritmarkeringar. Wow! Mm. Det är mighty. Ja, och så om ingen lyssnar så kan vi ju lyssna tillbaka på det. Ja. Låt tre Och minnas när vi var lite yngre. Mm, precis. Mm. I våra 40. Och alerta. <laughs> jag känner mig inte så alert, jag är lite sjuk. Mm. Så förlåt mig, jag låter lite sjuk. Jag är inte jättesjuk, men jag har lite ont i halsen. Du är alltid sjuk Känns det som <laughs> Nej, det är Jo Vi mm. är i alla fall på ont som är Ja, ja. Rätta lite om dig själv Tre ord, beskriv dig själv med tre ord Tre ord mm. Stor och stark Det är två Nej just det, okej Okej Okej, ska jag beskriva mig oh, själv Jag gillar Arrow Ja Ja Ska vi inte prata lite om Arrow först innan du säger något om dig. Okej. Okay. Ja. För Arrow är viktigare. Okej, okay, du kan säga först. <laughs> Nej, du kan säga först. Mm, Arrow är bra. Varför? För, för idag så kollar vi ju ett nytt avsnitt av Spoilinget. Arrow. Spoiler inget. Om de inte har sett någon det finns, ju, det finns ju ingen som kollar på detta, lyssnar på detta, som kollar på Arrow. Det är ju i princip bara vi i hela kommunen. <laughs> Nej okay. Nej men det var bra i alla fall mm. Jag gillar det Arrow för det är Bara det... för att Nej, Det är lite men... tufft Nej men det är ju lite såhär nördigt och så Ja ganska Men det är ändå samtidigt så att eh, En eh, vanlig CW-lyssnare Som liksom kollar på Vampire Diaries och såna där jättenördiga Eller inte nördiga, tvärtom till typ tonårsdrama Onödiga. <laughs> Onördiga Ja. Onördiga typ ton... att det drama och Twilight och sånt där. Mm. Det passar liksom där också. Och så är det väldigt modernt typ. Feministiskt kan man väl säga. För är det... Ja. Nej, men det är väldigt starka kvinnliga roller och ja. Ja. Och nu får du säga tre saker om dig själv. Eller som mitt mobilska säger... Those people are little Shakespeare's. Mm. Citerat av Shakespeare. Från... Är det en hamlet eller något? Intresseklubben antecknar... <laughs> Den. Den blicken dock. Mm. Idag fick jag göra mat. Mm. <laughs> Nej, fick like, av. Oh. Tror det eller ej? Hon bort i sin lägenhet i. Jag tror att jag Det gör Det här var fjärde gången jag lagt mat. Et fjärde gången jag lagt mat. Så brände jag det. Jag tror vi gjorde någon Mm. Och så förlorade jag min favorit ja, det var andra gången. Jaha. Då smälte jag kompusskärbröda. Mm. För att jag lägger lägga den på spisen under pannan. När jag Vilket innebär, kids, <laughs> Kids. Att plasten smälter. Mm. Tredje gången minns jag inte ens, men det blev inte bra. Jo, det var när du förlorade att jag skulle göra pannkakor. Mm. Eh, pannkakor blev det inte. Pang. <laughs> inte pang. Så heter det inte. Pannkakor. Har du sett den där Bamse? <laughs> alltså, det finns en Bamse-serie där de säger pannkakor. Jag tror du glömmer av lite att jag inte hade en barndom. Jag älskar i alla fall Bamse. Mm. Och i ett avsnitt så lägger de ballonger under massa pankakor och ser pankakor och springer mm. i ballongen. Lite så där. Vill du bara slänga ner lite där? Ja, man. mig. ut till Bamse. <laughs> du gör det riktigt riktigt professionellt. Jag, jag gjorde det i alla fall amerikanskt. Nej, vad gjorde jag? Bananpankakor. Mm. Chokladbananpannkakor skulle jag göra på Pontus 19-årsdag förra året. Tack det blev inga pannkakor. Nej, det blev... men det var gott. Ja, smakade gott kanske. Men det såg inte så fint ut. Och sen, fjärde gången var idag och då gjorde jag min strålende soppa. Och det blev väl gott? Ja. Jag tyckte det var gott, sen... men det, det kan det... man alltid göra efteråt. Att alla har olika smaker. Det är helt underbart att vi ständigt låter som ett gammalt par. Det är inte mitt fel. <laughs> fryser du? Hela var det hela färdegången. <skratt> Nej men uh, ja jag fryser. Vill du ha, ha inte tre? Nej. Nej. Vill du ha inte tre? Ja. Nu blir det kallt. Jag snodde men... Pontus tröjan för jag frös så mycket och jag har ingen egen tjocktröja med mig. För sist jag var här så tog jag med mig alla mina mjukiskläder hem. Vilket var dumt. Oh. Och nu <skratt> Men du som är så rik du hade väl kunnat köpa ett par nya bara. Jag var faktiskt kollade på ett par och vet den där jättemjuka jag pratade om den här mjukisdressen. Mm. Det är lite som när man kollar på en ny bil. Ja, jag kollar på en ny bil idag och kanske ska köpa en fast med är så men, gäller kom... det mjukisbyxor. <laughs> nej, men kommer du vara den där mjukisdressen jag pratade om så, som mjuk? Nej. Från Gekos. Ja. Ja, och jag bara nej men det är onödigt att köpa typ. Och så ja. kunde jag inte tänka på den. Så sitter vi på GKs i måndags. Ja. Så gick jag och den. Uh. Inte alls. Gick det? Jag köpte den inte. <laughs> den var jätteful på. <här> Men Den var jättemjuk. Och så kände jag bara att mm, ibland kanske det är okej okay om man ser lite ful ut. Mm. För att jag kommer inte gå runt med den här in public. Never. Så det såg ut som en nallebjörn. Nästa gång du åker dit. Vilket lär vara typ i helgen. <laughs> Nej. Så kan du väl kolla efter. Eh, vad heter det, det man har på sig på byxorna? Långkalsonger. Ja fast nu tänker jag att långkalsonger. Det är ju lite. Under byxorna, över Jag, gillar inte, jag inte. gillar inte ordet kalsonger. Så jag tänkte att. Eh, långkalsonger. Det som du har på dig. Strumpbyxor. Ja. Ja. För jag, jag upptäckte att. Förra vintern så var det svinkallt mm -hmm. med jeans på. Mm -hmm. Och nu ska jag ha strumpbyxor under för det. Är livet. Nej, det ser jävligt kallt ut, men jag får väl jag vet, på alltså... dig. Oj, oj, oj. Alltså, Skakar jag måste... du till stativet? <laughs> jag måste berätta en sak. Okay. Det här diskuterar vi idag. Mm? Jag måste berätta det här för alla som inte använder strumpbyxor. Why? Ni är ju korkade. Jag har använt strumpbyxor konstant. Sen jag gick i... Ja, det vet jag inte riktigt. Men nian kanske? Det är, Åtten, det är bra att i allra första poddavsnittet så säger du... Ni är korkade. <laughs> du känns ju som en mysig person att lyssna på. Jag är en mysig person. Mm. Mm, ibland. Ja, ibland. Jag har mina bra stunder. Ja. Det har alla. Alla har sina bra stunder. Men... Inte alla. Det är klart alla har sina bra stunder. Jimmy Åkesson Han har säkert några bra stunder Ja, han blev sjukskriven ett tag Det var en bra stund Ja men tänk, tänk det var en bra stund för honom När han fick bli partiledare Ja, ja Okej, okay, nu, nu spårar det här Nu det här. Ja PS, jag röstar inte på SD Absolut. Jag, jag kom bara att tänka på att innan När du skrek shoutout Till Bamse Till Bamse och nu bara chöra till Jimmy Åkesson. Nej, men jag tänker på att det var så jävla proffsigt. <laughs> att jag gjorde chöra till en serie karaktär. Nej, men jag tänker att jag har inte lyssnat på eh, många podcasts. Jag lyssnar på den fantastiska resan. Och nu är han besatt. Och nu är jag besatt. Och jag eh, podcast hela tiden. Men jag vet vad? Ja. Det är ju du som velat göra. Ja, fast du sa det här om dag nu. Ja. Men du bara för upptäckt att det faktiskt var en grej som folk gör. <laughs> men eh, det med shoutout så inte det, det är en ganska så här. det är en big deal big deal ja så vi är du, inga shoutout du, du är en big Åkes... deal ja men ja. vi gör inga shoutout sim också nej sorry dude <laughs> sorry dude nej <laughs> nu kan jag ha ett kul skämt sorry man hey man <laughs> Grymt mm. Det jag egentligen pratade om Var strumpbyxor mm. Och nu är vi seriösa här Jag har burit endast strumpbyxor Byxor någon gång ibland Men de få gångerna räknas inte I flera år Och folk varje vinter Bara Det ser så kallt ut, ska du inte ta på dig lite mer kläder Ja fast jag har burit Alltså jeans och byxor på vintern innan. Och jag tycker det är svinkalt För materialet blir så kallt. Och vet ni vad? Newsflash. Det finns tjockare strumpbyxor. Mm. Och det är faktiskt varmt med strumpbyxor på vintern. Det var det jag ville säga. Varmt. Ja ah, men det är inte kallt i alla fall. <laughs> det är 30 minusgrader och det går ut med dubbla mössor. Fy fan vad kallt överallt förutom strumpbyxorna. Ja, men idag när vi var ute jag frös. Jag hade typ jacka och halsduk på mig. Jag frös överallt ja. förutom på mina ben. Ja. Och jag hade inte ens så jättesocka strumpbyxor på mig. Nej. Vi var inne på bolaget idag också. Ja. Mm. Det var trevligt. Ja. Tyckte du inte det? Jag, bara, jag var jättetrött och så mådde jag dåligt och så var jag hungrig och så bara tunga påsar. Mm. Det var inte jättekul. Men jag har märkt att det, det lägger sig ju lite när man kommer in på bolaget. <laughs> Även om man inte ska ha någonting att bara gå runt där inne och... Ja. Wow, du låter som en alkes. Ja. Det är du inte. Jo. Nej. Nej. Det är du faktiskt inte. Nej. Så tror jag ingenting. Nej. Alltså, inte du. Alltså. <laughs> Tror inte du är någonting? <laughs> Tror inte att du är något, eller? <laughs> jag menar det. Tror inte att han är en alkoholist? Men de allra bästa musikerna är ju... Alkoholister? Har något sånt där problem. Ja, men det betyder ju inte att det måste vara alkohol. Du har inget problem med alkohol. min problem Hendrix är väl att jag ger åter hela tiden. Jimi Hendrix hade ju problem med alkohol. Ja, ja men... Jag är ju rätt duktig ändå. Men du vill inte Jimmy Hendrix. Eller? Nej men det är alltså, därför sorry, jag ska men börja dricka mer Du är faktiskt mer. inte Jimi Hendrix Det är därför jag ska börja dricka mer Nej men, men lägg, ägg. Lägg, ägg. lägg ägg Nej det kan jag inte Det är något jag, jag börjar se alldeles man... för mycket Och det känns som att man går i trean igen Kommer det vara när man alltid bara Lägg ägg i farfärsskägg Intresseklubben antecknar men, like, oh, Du har du kollat för mycket den fantastiska resan Ja, ja kanske mm, Pons älskar den fantastiska resan ja. Han har lyssnat på typ alla avsnitt på två dagar Ja ja. ja. Mm Får jag bara lägga den här så att den täcker... Mitt snytpapper? Ja. <laughs> det var inte. På tal snytpapper. Mm. För det första var det inte ett snytpapper han flyttade. Det var en uh, hus <laughs> hushållspappersrulle. Men jag måste dela med mig av något gross på mm. tal om snytpapper. Förlåt att jag pratar hela tiden, men... Uh, det är väl jättebra. Jag vill berätta detta. Ta plats. Jag och Pontus är tillsammans för er som inte är det. Men det tror jag de visste för Just... de tre som favoritmarkerat Ja ah, men det. man vet aldrig ah, okay. Vi firade två år häromdagen <laughs> Häromdagen kom vi till en helt ny level Pontus vet inte vad jag pratar om Level tre <laughs> Level tre När man snyter sig I samma rum I samma papper Det gjorde vi inte Men när jag bad Pontus om Kan jag få lite papper så jag kan snita mig han hade precis snyttit sig och han sträcker över sitt papper som han precis har snyttit sig till mig. Då känner jag att där gick gränsen. Måste vi prata ut om detta när folk lyssnar? Nej, du kan klippa bort om du vill. okej. Ska jag klippa detta? Ska jag göra det? På så om äckliga saker och förhållanden. Det här är min pojkvän. Obviously, Obviously. <laughs> Det säger jag i min sa jag min telefonsvarare Och de ringde på jobbet här och och Det är en annan story som jag berättade någon annan gång Det kan jag ta efter detta Det var jätteroligt De berättade i alla fall när Alfie <laughs> Vi kan döpa den här till den nya sagostund Ja förlåt Nej, men det är Nästa nice. gång ska jag inte ta över så mycket Det är grymt men jag måste bara berätta det här, för det här var så himla roligt. Mm. Okej, så här är det. Jag jobbar på ett äldreborende. Va? Mm, jag vill vikarie på ett Får inte berätta det. Vilket innebär att de, eh, om det är kaos någon dag så ringer de in mig och kollar om jag kan jobba. Jag får lägga mig tillgänglig, eh, men om det är kaos någon dag och de inte får in någon annan så får de ringa mig och se om jag kan jobba. Jag har haft min telefonsvarare i lite för många år. Och den lyder ungefär så här. Hej, ni har kommit till Linnea. Och jag kan tydligen inte svara just nu. Obviously. Men jag ringer väl tillbaka om eh, ni tycker om mig. Nej. <går> <går> jag ringer väl tillbaka om jag tycker om dig. Så går det. Var på jag fick ett samtal från en på jobbet och jag tycker det var skönt att det var hon, för att hon, är, liksom, hon tycker sånt är väldigt roligt. Så att det var liksom okej okay att det inte var någon annan. <laughs> eh, och jag han, kunde inte svara så hon fick upp min telefonsvarare. Och så fick jag så här. Vet du det? Röstmeddelande, heter du så. Mm. Där hon säger Hej, det är. Mm -hmm, från jobb. <laughs> jag vill inte hänga ut någon här. Jag hoppas att du tycker om mig. Och sen börjar hon förklara då att de behöver lite extra hjälp. Jag kunde jobba den här dagen. Så när jag kom dit blev jag ju påminn om det här. Och hon skrattade. Vem säger den så? Alltså, alltså mm. jag är inget tillbaka det om jag tycker om dig. Mm. Nej men du är ju en big deal liksom. Ja. Du är ju shoutouts så grejer så det är klart att du ska få <laughs> till se. Till alltså. Bamse! Ja. Jesus. Mm. Kärast till tjejen du... på jobbet som faktiskt tyckte det här var jätteroligt och inte tyckte jag var jättekonstigt. Det för... gjorde hon och i och för sig. Föger jag den ja. eh... Om du inte har till också. Jolina Petren. Vad? Ja. Varför? Om hon lyssnar. Mm. Nej, för. Nej, hon, hon verkar skön. Mm, jag kan säga så här. Jolina, om du lyssnar. Pont tycker du är skitko faktiskt. Ja. Det är sant. Det är jag. Jag är vittne. Nej, men. Han gillar dina tweets. Ja, men, fr... men så gick jag in på. BT för några månader sedan. Just det. Mm. Och så står det säger Jolina Petrien 14. Och värsta repliken. Och jag skulle leta upp den där dagen så kom jag in på flashback. Där det låg en hel tråd om Jolina Petrien 14. Är detta sant? Ja, jo, det är Va? det. Vad? Det jag missat. <laughs> Gud, vad coolt. Ja. För alltså flashback. Källornas källa. Mm. Jo, men det är det. Det är min favoritsida sida. Det är min med. Nej, men jag har fått lära mig mycket om eh, mikropopcorn på Flashback. Men med, vart Julien. jag ville nå med detta var ju att... Det är ju folk som Sara Larsson och sånt där. Eh, som är med på Flashback-serie. Har ett egen, en, ett, en egen tråd döpt efter mm. sig. Och Jolina Petrén, så hon är mm. liksom way up there med dem. Mm. Jolina Petrén är i princip Sara Larsson. Nej, hon är bättre. Wow. Ja, Folk är från kfm du vet, de är lite mer så här. Ja. Lite bättre. Så lite pratar mer, man inte här. Va? Lite mer folk <laughs> Ja. Nej. Ja. Nu känner jag att nu får Nu har jag ta över lite här. Jag, jag Det är nice. Kan inte sluta prata, och jag har lite ont hälsa. Det är jättebra. Berätta något kul som hänt den här veckan, Pontus. Den här veckan. Jag fick F. I en kurs. Varför? Nej, men så är var det att jag läser ju komvux. För jag vill bli dietist. Och då måste man ha lite ämnen som man inte får läsa på estet. Så jag läser Naturkunskap 2. Tror jag den heter. <här> på distans då. Så jag läser allting hemma. Och då hade jag fått mejl om att nu ska vi ha prov på delkurs 6. Då ska vi gå igenom konstgödsel, står det och jag pluggade ju som satan och lärde mig allting om konstgösel och alla element och allt sånt där. Och så kom man dit så var det något helt annat om astrider och rymden och grejer. Så vi... ja, så jag blev dit kallad nu onsdags. Och så satt han där och bara... Nej, du fick F på det här provet måste jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, och så antingen så får du läsa vidare den här kursen nästa år. Varför fick jag F i kursen? Ja. Ah. Lol, På en uppgift. På en uppgift, ja. <laughs> ja. Men du får vi fixa det. Ja. Det... Alltså du får ju en andra chans. Jag tänker att det, är, det är roligare att läsa vid vidare den kursen igen. Nästa år. Än att gå vård omsorg för dement sjuka Eller något sånt där. Det är faktiskt ganska kul att jobba med dementen. Och... Ja, men det ska inte jag göra. Nej. Kanske. <laughs> Vi kan bli arbetskamrater. Ja. Dreamteam. Ja. Jag kan rulla uh, på sängarna. På gamlingarna. <laughs> och så kan du servera kaffe. Ja. Torka skit. Det får du göra. Ja. Det har jag inte sett att när vi byter blöja och sånt om 20-30 år. På små barn. Mm. Då, Men vänta lite nu. får vi mig. Jag tänker inte ha småbarn om 20-30 år. Då är jag 40-50. Alltså, jag är så alltså men Det är lite för sent för mig att skaffa småbarn. Inte Aha. för att du är ganska stora barn. Jo, om du adopterar, det kan man 27-clubben, alltså. Yep. Fast man lever. Yep. Jag, hade no, jag ser faktiskt fram emot att vara gammal Alltså jag, tänk, alltså jag är så taggad på att bli typ gammaltant mm. Nej men typ jag, jag upptäckte det här, För jag har ju jag har tagit bilder på dig Med min så här föråldringsapp <laughs> Jag upptäckte att du är världens gilf <laughs> Nej det är så jo, fult ja. För att jag ser så gammal ut Alltså man behöver inte ens lägga på filtret ibland men nu ser, ser du ju mot jag... dig själv du sitter ju alltid och jag jag ser ut att vara tolv um, Ja men alltså och nu jag ser ju så gammal ser jag ut att vara... <laughs> Nej, men jag menar typ så här. Alltså jag är ju väldigt kort. Mm. Så alla tror ju typ att jag är 12. All Hail hey, Linney lin, right. när vi läste 1984. Nej, ja, men, jag... nej farm. Animal farm. Animal farm. Mm. Ja, eh, jag ja. måste vara ärlig mot dig här. Ja. Jag läste aldrig boken Jag såg filmen istället Ja, ja. okej Jag, jag måste medge att jag läser lite mellan raderna Men allting jag läste Jag applicerade det här lite i vårat liv Så att eh, Att eh, Ja Hur ska man formulera detta Mycket av detta Stämmer delvis in på dig Mycket av det stämmer delvis in på mig Ja Vad då menar du Nej men typ Fördelningen och sånt där Vadå fördelningen? Nej, skulle för, äh, har, nej just du har inte läst boken De, nej, ska, jag ju har för, de ska ju fördela äh, Mjölk och äpplen Och sånt där och alla samlar in lika ja, mycket men, jag menar... men det är bara grisarna Som får mjölk och äpplen så... För att de, de behöver det för att tänka <laughs> Så typ När vi typ köper chips och sånt Så fördelar jag det mesta till mig För att annars kan jag inte tänka Nej, jag menar att du snarare när vi ska äta Så skäller du för att jag ger dig för mycket Ja, men du, du tror ju att jag är jätte Nej, jag vet alltså... att du är en hobbit <laughs> Men alltså så mycket mat som du ger mig Så här är det Pontus lagar typ alltid maten Och han passar alltid på att lägga upp maten på tallrikarna När han då står borta vid spisen Så han lägger alltid upp mat till mig och det är så mycket mat! Så mycket mat! Jag hade inte ens ätit det på en hel dag. Alltså att dela upp det. Nej. Sorry. Och nu är något i samma kategori. Det är väldigt billiga grejer på hemköp idag. Den här veckan. Va? Ja. Nej, men vi köpte ju fan lök. Ett kilo, två spänn. Och. Ja, just det. Jag köpte morotar. Ja. Tre stycken. Morotar. Morotar, just det. Det är faktiskt mitt ord för det. Ja, det är ju det enda rätta. Har jag inte sett. All hejlin, Linnie, hejlin is always right. Inside. Mm, nu får jag väl pluspoäng. Ja. Är det meningen att man ska prata nyheter på något sånt här, eller hur funkar det? Jag kan med en sak. Vadå? Jag suger på nyheter. Mm, ja, Jag har ingen du. koll. Berätta någon nyhet som har varit den här veckan. Då. Ja, men det kan jag göra. Uh, nej, men här idag, denna veckan... Jag vet en nyhet. Mm. Två var skjutna i brås. Asså? Jag såg bara rubriken så jag vet inte riktigt vad som hände. Men det är den nyheten jag vet. Varför blir ingen någonsin skjuten i mark? Tror mig det har hänt. Har du Ja. Ja, just det. var någon kille med airsoft som sprang runt några år sedan. Va? Det var ju inte så länge sedan. Men vänta lite, vad var det då? Ja, jag vet inte. Men det var ju någon C som sprang runt med... Soft Airgun eller vad det heter Aha. På skolan så är det skett ner lärare Och sånt där. På vilken skola? Det vet jag inte men Nej. det stod ju i Markbladet för några år sedan Då läste nog jag inte Markbladet Nej För det har jag inte börjat göra för nu Men jag har ändå tänkt på det här att Mark behöver ju fan en superhjälte Och det vet jag att vi har diskuterat lite men mm, För eh... att du hade en <laughs> Pontus hade en redovisning Ja. Om det här på svenskan i våras, innan vi gick i mm. Om att han skulle vara Marks superhjälte. Ah. Mm. Nej, men det behövs ju. Det är ju folk som binds upp i sina hem. Och det är folk som... Nej, men typ ställen i och sånt där som blir sönderslagna och... Fräschla! Nu är det jättelångt ifrån, Micke. Fräschla! Ja, det är bättre. Ehm, alltså, det hände ganska vilda grejer här på Bygda. Och därför var man en superhjälte. Ja. Vem ska vara den här superhjälten då, Pontus? Nej, men jag tyckte att det var jag som kom på idén. <laughs> Trikå. Trikåkläder. Va? Någon <laughs> trikådräkt typ. Sitt så jätteslimmad över hela kroppen och bara... Nesh, äh. jag ska gå springa ut till strutsning. Strutsning? Strutsning. <laughs> strutsning? Heter det så? <laughs> Rustning. Rustning! Rustning. <laughs> Fan fick jag det. Pontus ska strutsning på yeah. <laughs> sig. Det är nog för att vi diskuterade strutsar innan. Jag kanske ska sova lite. Det är ju jävligt intressant att för för Ganska ja. länge sedan. Då satt ju Afrika, och Sydamerika och Antarktis och Australien ihop. Och strutsens förfäder sprang runt så här och var lite all over den här kontinenten då. Så sen när de splittrades så evolverade, heter det så, de här Tjur. fåglarna till olika djur. Så heter det Nemu, eller vad var det, det heter Emu. Emu. Emo. Haha. -ha. <laughs> eh, emusarna. De blir ju små. Små fåglar. jag vet inte, de blev väl bra på att stoppa ner huvudet i marken eller något sånt där. Men de förändrades i alla fall. Det är ju fett coolt ändå. Gör ja, inte alla gör det, typ? Jo, men det är ju det som är så coolt. Ja. Att... Eh... Men vad gör strutsarna liksom speciella då? Stutsarna. Stutsarna. Strutsarna. Strutsarna. Strutsarna. Nej, men jag sa ju det, att de sticker ner huvudet i sanden och sånt. ja, ja, ja. men... <laughs> Nej, det var En inte. av dem har för mig flyger lite. Mm. I Sydamerika. Jag Ja. Vad är din källa på detta? Flashback. <laughs> Om det bara vore så väl. <laughs> Nej, det är ju min lärare. Jag så. Mm. Wow. Shout out till Båns lärare. Nej, men det vill vi inte. <laughs> Nej. Nej, Man får, om jag får F så ska jag ju inte han få en shoutout. <laughs> var det han? Det var han. Men du kommer ju få godkänt sen. Nej, men han är världens... Jag tror jag är en av de roligaste lärarna jag har. Ja, för men tis. då så. Shoutout till Pontus lärare. Men sen att jag får F, du är ju mindre roligt. Det är roligt. ditt fel. Ja, det är ju mitt fel. Ja. Ja. ja men egentligen. Nej. Alltså, sorry. Just being honest. Mm. Nej, det är inte ditt fel. Jag var med när du pluggade. Du var jätteduktig. Mm. Men du pluggar det på fel grejer. Ja. Så det är ju lite... Ja. ja. Lite båda fel kanske. Kanske det. Mm. Ja just det, det, är ju vatten på mars också. Ja. Mm. Det är det. Gött. Jag tycker du viskare med det vattnet då? Nej men... Eh... Det är inte så att vi behöver mer vatten här i Sverige. Vet du vad vi gör? Det vi, jag vet, jag du... hatar ju fiskare. Ja, fast jag har en sån lösning. Ja. På vad, inte mars? Nej, på vad vi ska göra med vattnet ja. i på mars mm. Men hallå, fattar du hur många länder som liksom behöver vatten Fattar du att vi kan alltså jo, Vi kan jo, skicka men... pengar till typ så här, länder och grejer för att ge dem mer vatten mm. Vet du var vi tar vattnet från då? Mars då ja, fast Det finns ju redan nu Det är bara att vi använder det helt fel Ja Nu ska vi inte gå in på detta Nej, för Nej, nu är det lite. Min plan är dock att fiskare. De är förfärdiga överallt. Så de kan ju flytta till mars och börja odla fisk där. Ja. Tror du fisken fiskarna överlever en resa från jorden till mars? Ja, akvarium finns ju. Ja. Jag tror det är därför Så. de uppfann det, faktiskt. Akvarium för att man ska färda <laughs> dem till mars. aje vem? Ja. Ja. Mm. ja, vad vet jag? Det är en teori. Det är en fin teori. Det är en teori. Vet mm. du vad jag har för teori? Vadå? Skittrött. I don't give a fuck. är du länge vi har suttit här och pratat nu? Nej. Har du tagit tiden? Ja, men jag sa ju nu är klockan 22.25. Mm -hmm. Nu är klockan 23.00. Hela 40 minuter. Nej, 35. Jag vlar. <laughs> Ja. Ska vi ta och avsluta det här? Det kan vi göra mm. Ska vi sjunga en sång? Pa, pa, pa, pa, pa. Ja! Hey, man. Nej nu kommer jag inte så det går What you doing? Hey, hey man Where, Where are you going? going? Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? Yeah. Shout out till new Girl. Yep. <laughs> Jag tror att livets mening är shoutouts. Hej mm. då, visst! Adjö, för väl! så... Nostalgi från när vi gick i ettan och skrapade hela tiden och Pons alltid sjöng när han skulle stänga av. Ja. Och gå. Ja. Men vi får hoppas att. Att det blir en andra. Ja, och vi kanske... kan komma på ett namn och grejer. Ja, precis. Fajus. Och kanske ha lite bra grejer att prata om. Mm. Nu måste vi se om jag kan tänka rätt här. Nu kommer du se fel också. Ja, jag kan se fel. Men det gör inget. Nej. Pontus krävde en sak. När vi sa att vi skulle starta en podd. Då sa han... Bara jag får prata... Högst. Högst. Eller, uh, nej, minst. Högst. Nej, minst. Högst. Okej. Okay, uh, all hail hey Linnie Lin sa, always right. Pontus sa <laughs> att han endast kräver att han får prata minst Högst. 20 av tiden. Uh, jag ber om ursäkt. Men det är, är godare att sitta och lyssna på när du pratar, tänker jag. Jag kan ju inte sluta. Men det är ju det som jag ser bra. Jag behöver bara sitta och nicka. Jag jobb... hålla med. fatta vad jobbigt är. Fatta vad jobbet för alla, som sitter, lyssnar... alla tre människor som sitter och lyssnar på det här och bara shit, att alltså Jag ångrar verkligen det här för att. Alltså, linje gör inget annat än att prata. Ja. Nu var jag tyst några sekunder där. Oj. Jag vill bara påpeka det. Ja. Men ska vi. Vad ska vi säga? All hej, linje i always right. Nej, men nu får vi, vi få ett, ett tips trälla människor. Lyssna på den nästa podd också. <laughs> jag var rolig. Ja. Nej, men jag tänker väl mer ett, ett advice här. Mm. Jag har ett advice. Skogen alltid mörk när man aldrig varit där. Ursäkta mig, men hur är det tips? Nej, men det är ju ett, Det är ju typ som en liten lite citat typ. Ja, en lite både och. Gå ut i skogen så blir det just. Och ha på en strumpbyxor istället för byxor, annars blir det kallt. Eller både och. Om man vill det. Ja, vill det är det. sant. Men det är nog inte så jättebekvämt, tror jag inte. Nej, jag kan jag inte. vet inte, jag kan ha fel. Men det beror ju på vad man tycker. Eller superhjälpningsrikt. Jag har ett tips, ja. jag har ett tips. Nu har jag ett litet råd här. Det nu ska jag vara lite sådär. Om, om Hanna, lyssnar på det här, Hinea, Hanna, du lyssnar på det här. Du kommer hata mig för detta. Mitt tips till er. Tyck vad ni vill. För att ingen annan har något med det att göra. Och om du någonsin ber mig om råd så kommer mitt svar bli vad tycker du är bäst? Och den störna blicken där. Ja, men det är bra. Jag funderade på vad jag sa om det är likade sen. jag är lite lost i huvudet nu. Mm. Jag vet inte ens hur man lägger ut en podcast. Nej, men det vet jag nog. Vi vet jag. Pontus. Pontus, sista tekniker. Och nästa avsnitt så ska vi börja med mythis Murder. Nej, vi ska inte prata om några seriösa saker. Nej. Naja. Nästa vecka ska vi prata om... Nej, men det mörkvilla. Ja. ja. Mm. Får vi se? Har det gått rocka Fett! All hey, Linny. Linny's always right. Mm.